Розділ восьмий. Кінець лінії. Дякувати Богу, простогнав Ендрю, сідаючи на своєму ліжку і дивлячись у вікно. Був ранній ранок, перші слабкі смуги світанку прорізали ранкові хмари. Намацавши свої окуляри, він натягнув їх. У роті було липко, і він із огидуючи, мокнув губами. Грегорі отримав на горіхи через те, що його зубну щіку забули. Він мав з знову кричати на хлопчика, але в темряві купе побачив, як той зазирає назад, і відчув, що це було просто занадто жорстоко. Грегорі обережно повернувся і протягнув кухоль чаю. Він був холодний, але він все одно його ковтнув і відчув себе трохи краще. «Допоможи мені з курткою і мечем, сину», – сказав Ендрю, підводячись. Це було щось, до чого він так і не звик. Втрата руки. Самостійне одягання, уніформи та возіння з гудзиками було важким однією рукою, але поаз з мечем був просто неможливим. «Буде жахливо-спекотно, пане!» – наважився Грегорій. «Можливо. Ви віддасте перевагу своїй чотиригудиковій курці». Ендрю був спокушений. Ця куртка була стандартною формою армії союзу для рядових, яка доходила йому до стегон. Тоді як офіцерська курка важила майже вдвічі більше і доходила до середини стегна. Звичайно, обидві були вовнені, що все ще здавалося йому божевіллям для армії, яка служила в палючій спеці півдня. Під час виснажливого форсованого маршу до Геттісберга він бачив, як сотні чоловіків падали від теплового удару. Степи влітку будуть гіршими. Думаю... «Я залишу офіцерську курку сьогодні», – відповів Ендрю. Русо очікувала, що їхні лідери будуть одягатися пишно, і сьогодні він знав, що йому доведеться підкоритися. Грегорі, хитаючи головою з занепокоєнням, допоміг Ендрю одягнутися, а потім відступив і схвально кивнув. «Ходімо і подивимося, що на нас чекає», – сказав Ендрю, коли він почав йти вагоном. Його штаб очікувально дивився на нього. Кілька поверталися назад, виглядаючи дещо широко око, і по їхніх виразах він зрозумів. Зійшовши з платформи, він ступив на землю. «Боже, зроби це сном!» – прошепотів він. Бік колії був хаосом. Наскільки він міг бачити? Єдиний вигляд порядку був у людей 35-го полку – які під чіткими командами своїх ротних офіцерів вже шикувалися з поїзда позаду нього. Дивлячись на свій власний поїзд, він побачив, що люди все ще стрибають з вагонів, блюкають, лаються, сміються. Офіцери та онтерофіцери кричали на повний голос. Схоплений панікою кінь, очі якого були широко відкриті від страху, проскакав полз, його переслідували кілька артилеристів. З похмурим обличчям він пройшов вздовж поїзда, оглядаючи все. Діставшись до задньої частини наступного поїзда, він натрапив на вагонбуку і подивився на драбину, що вела на дах. Зробивши вдих, він вхопився і повільно піднявся. Діставшись з верхньої шаблі, він виповз на дах. На його подив, солдат розтягнувся на верхівці і міцно спав. «Що ти? біса тут робиш. «Заревів Ендрю!» «Намагаюся поспати, чорт забирай!» «Тепер залиш мене в спокої!» «Простогнав солдат!» Він відкрив очі, блимнув і підскочив. Перш ніж Ендрю встиг сказати слово, чоловік перекинув своє спорядження через край і стрибнув на землю, зникаючи в натопі. Наскільки він міг бачити попереду, колія була забита поїздами. Територія по обидва боки була суцільним безладом. Здавалося, не було жодного вигляду порядку. Тисячі ящиків з пайками та боєприпасами були накидані, як попало. Люди були всюди, гармати викочені біля колії, і жодна не була розгорнута вперед. Він кипів від люті. Це, безумовно, виглядає як безлад. Еміль Важко пихкаючи, підійшов, щоб приєднатися до нього. Це обурливо, огризнувся Ендрю. Пам'ятай, сину, ти командуєш, тихо сказав Еміль. Ендрю повернувся до лікаря, готовий вибухнути. Не перекладайся на мене, Ендрю Лоренсекін, сказав Еміль зі незброючою посмішкою. Чому б тобі просто не посидіти тут пару хвилин і не подумати про це? Сидіти тут Пробурмотів він. «Правильно. Просто посиди тут і приєднайся до мене з невеликим напоєм». Еміль поліз у кишеню, витягнув флягу, відкоркував її і простагнув. Ендрю сильно тягнув, шокований гострою потужністю горілки, коли вона вдарила в його порожній шлунок. «Ти був під великим напруженням. Ти повинен зберігати свій спокій. Збудеся і твої офіцери занервують. Вони занервують, тоді всі напружаться. Минуло пару років з нашою останньою дією. Ми всі повинні повернутися у форму для цього». Позаду нього пронезливо засвистів свисток. Здивований, він озирнувся і побачив, як інший поїзд взає до зупинки. Далі по колії він побачив невелике місто Гіспанія – його біла вапнякова стіна освітилася червоним від світанку, залізнична колія кишіла активністю, і принаймні там він побачив якийсь вигляд порядку. Кілька батарей були вишикувані, гармати розгорнуті по захисному периметру, чітка лінія свіжовикопаних земляних укріплень оточувала територію. Ланцюг чоловіків тагнув ящики через насип і прямував у напрямку величезного складу з відкритими стінами. Він почав дихати трохи легше. «Ми ніколи не пробували нічого подібного раніше», – рівно сказав Еміль. «Це нове для всіх, включно з тобою». Звичайно, спочатку все буде трохи хаотично, але як тільки ми змусимо хлопців марширувати, вони повернуться до старої рутини. «Мені краще почати. Продовжив Еміль. Нам потрібно знайти вози для госпітального обладнання». Я також маю створити тут базовий госпіталь. У нас вже є кілька хворих хлопців і досить багато поранень, про які треба подбати. Я доповім тобі пізніше, сину. Ендрю подивився на свого друга і простягнув флягу назад. Еміль взяв її, а потім відпов великий ковток перш ніж закоркувати. З лікувальною метою, звичайно, сказав він, посміхаючись, і зник за бортом вагона. Григорій, тут пане. Виведи Меркурія, прогуляй його трохи, потім підготуй його. Зустріч штабу через 10 хвилин. Надійшли кур'єрів по лінії. Я хочу, щоб командири бригад і дивізій були тут. Тепер рухайся. Полковник кін. Ендрю підійшов до борту поїзда і побачив Енді Баррі. Суди Баррі. Старий колишній сержант видався набік і, діставшись з верхівки, обережно підійшов до Ендрю і віддав честь. Продовжуй і доповідай, сказав Ендрю. Ну, пане, тут зараз трохи неконтрольовано. Я бачу це, тихо сказав Ендрю. Пане, поїзди запізнилися, як ви знаєте. Ми планували, щоб вони прибули сюди вчора вдень, щоб у нас було багато світла. Ми просто не були готові впоратися з армією, що прибуває до кінця лінії ось так. Тобі не потрібно виправдовуватися, Баррі, сказав Ендрю, відчайдушно працюючи над тим, щоб вимусити знезброюючу посмішку. Ну, виправ це. Він міг бачити, як офіцер розслабився. Ти очікував, що я відчитаю тебе, чи не так? Ну, де, так, пане... Обережно сказав Баррі. Виглядає досить погано там. І він кивнув вгору по лінії. Так, але ми скоро це виправимо, чи не так? Так, пане. І Баррі випростався і посміхнувся. Чорт забирай, я занадто довго був за столом. Докірливо подумав Ендрю. Починаєш керувати папером, а не вічнавіч і забуваєш. Він згадав товстих. Гладких офіцерів армії Потмака, які сиділи в тилових лініях або гордо виступали у Вашингтоні, контролюючи постачання, граючи в політику заради підвищення, догожаючи і своєю дурістю та продажністю вбиваючи тисячі хороших людей, які заслуговували на краще і рідко це отримували. Чи міг я стати таким? Задумався він. Він відчував тісноту уніформи, яка два роки тому вільно висіла на ньому, як куртка, натягнута на гілку дерева. Не забувай цей момент, застерів він себе. Нато легко, чим старшими ми стаємо, стати тим, чим ми колись зневажали. Чи була це інша ціна миру, втратити гостроту, чи це була ціна, яку вимагала війна? Який звіт попереду? Ми просунули патруль аж до спостережного пункту, який встановила телеграфна команда, близько десяти миль за містом, і посилили їх. Поки що вони нічого не надсилали сюди. Пане, залізничний міст, який ми будували через річку По, настилений. У мене є інженери біля Тартетеуса, які працюють над швидким переправою. Міст був лише частково піднятий. Мости. Які Рум мав на своїй старій Ап'євій дорозі все ще цілі. І вони нічого не рухали сюди. Ні знаку від них, пане. Цікаво. Мої думки також, пане. Я маю на увазі, чорт забирай, пане, якби я був ними, я б просунув розвіку багато далі сюди. Це майже так, ніби вони запрошують нас всередину. Це те, що я і багато хлопців також думали. «Що ж затіває Тобіас?» – задумався він. Він почав відчувати себе мишею, яку заманюють у паску. Було занадто багато можливостей, щоб розеє сортувати. Мета, принаймні, все ще була чіткою, якомога швидше звільнити Рум. Його найгірший кошмар – це думка, що карти захоплять місто, і тоді буде кривавий бій, щоб відвоювати його, оскільки неможливо залишити ворожу силу під контролем. Інша можливість була набагато гіршою, що сам Рум може бути ворожим до того часу, як він прибуде. Він підозрював, що Маркус був менш ентузіастом їхнього союзу. Якщо це станеться, він знав, яка доля чекатиме на Вінсента. Він повинен буде просуватися якомога швидше. Все, що він міг бачити, це якось працювати паску, якщо вона була, а потім вчасно відскочити. У нас багато роботи, барві. Нам краще взятися за неї. Все, що ми не візьмемо, я хочу, щоб було безпечно складено до вечора. Полковник міна прибуде на останньому поїзді. Спробуй навести якийсь вигляд порядку з усіма цими локомотивами перш ніж він прибуде. Ти знаєш, «Яким він може бути, коли засмучується?» Баррі криво скривився і кивнув. «До речі, ти залишаєшся тут зі своєю бригадою», сказав Ендрю, ніби після роздумів. «Пане, ми сподівалися піти з вами. Ти наш будівельний загін, Баррі. Ти і хлопці занадто цінні, щоб втрачати вас на лінії залпу. А крім того...» Я думаю, було б найкраще залишити надійну прикриваючу силу в нашому тилу про всяк випадок. Риси Баррі опустилися від розчарування. Ти знаєш, що це на краще, Баррі. Ти потрібен мені більше тут. Так, пане. Здається, я виробив свій шлях з того, щоб бути солдатом, ось і все. Ти можеш отримати більше солдатчини, ніж хочеш, досить скоро, сказав Ендрю. Не впевнений, чому ця думка взагалі сформувалася. Сенатори неспокійно дивилися один на одного. Це найбільш нерегулярно. Холодно сказав Сцепіон, підводячись. Де Маркус? Він не був запрошений, різко сказав Петроній. Не запрошений, ти кажеш, ми сидимо як радники для нього, як голови двадцяти родин. Він, перший консул, як і його батько до нього. І він зрадив нас. Ну ж бо, ця війна не стосується нас. Вони переслідують Маркуса, а не нас. Ти щойно чув, як Лукуллу записав умови все місто знає їх зараз. Якщо ми діятимемо, ми можемо закінчити цю битву сьогодні. Ти пропонуєш зраду, відповів Сципіон, озираючись по Сенату в пошуках підтримки. Я пропоную порятунок огризнувся Петроній. Це Маркус є зрадником за те, що дозволив усьому цьому початися. Вони прийшли сюди як загарбники. Вони вбили сотні наших людей. Маркус робить єдине можливе, бореться проти них. «А як щодо янки вторгнення? крикнув Катулус. «Саме вони є загрозою. Вони могли б прийти сюди з мечем у руці і знищити нас», – заперечив Сцепіон. «Вони пропонують нам торгівлю» процвітання і спільний союз проти Орд. І вони говорять про звільнення рабів, презирливо сказав Петроній. Після слухання таких, як ти, я думаю, що я майже віддав би цьому перевагу, крикнув Сципіон, підводячись на ноги. Між нами більше нічого сказати, оголосив Сципіон, його гнівний погляд охопив палату Сенату. Ті, хто проти цього божевілля, повинні піти зі мною, Інакше ви будете судимі відповідно. Сенатори виглядали неспокійно, але ніхто не встав. Тоді моє прокляття на всіх вас гавеканув сипіон. Він розвернувся на підборах і вийшов з палати. Ми повинні зупинити його. Вигукнув Катуллус. Він попередить Маркуса. Нехай засміявся Патроні. Навіть зараз Лукуллюс заарештовує нашого славного лідера. Вони покидають стіни. З посмішкою Кромвель подивився на Хулагара і Вуку, і посміхнувся. Хіба це не відбувається так, як я казав? Перше формування увійде зі світанком. Це лише початковий хід, різко сказав Вука. Відволікання перед основною стравою. Кромвель неспокійно подивився на Вуку і побачив, як Хулагар настобурчився на вибір слів лорда. О! «Не турбуйся про це», сказав Вука сардонічною посмішкою. «Просто фігура мови, нічого більше. «Це все одно успіх, який принесе мені задоволення», відповів Кромвель. «Це інша дія, яка мене більше турбує», наполягав Хулагар. Їнсен контролює це і має бути на позиції вже зараз. Останній поїзд безсумнівно прибув. «Це той, який ми хочемо, «Просто пам'ятай про це!» – тихо відповів Хулагар. «Як довго ми можемо їх очікувати?» «Можливо, вже завтра ввечері. Кін форсуватиме їхній марш. Він з армією!» «Я в цьому впевнений!» – холодно відповів Кромвель. «Усі вони в палаті Сенату прямо в цю мить. Навіщо ти турбуєш мене цими новинами?» Сердито прогачав Маркус, гнівно дивлячись на Вінсента і тремтячого раба поруч з ним. «У нас з Юлієм є дещо спільна дружба, Маркусе», – рівно сказав Вінсент. Маркус подивився на них двох і зневажливо пирхнув. «Дружба між рабом і таким, як ти», – холодно сказав Маркус. «Він вірний чоловік», – гаряче сказав Вінсент. «Такий же хороший чоловік, як я». «І, побічно, ти кажеш, що він такий же хороший, як я», сказав Маркус зі зневажливим сміхом. «Я не буду сперечатися про це зараз», відповів Вінсент, «але тобі краще його послухати». «У нас не так багато часу». «Продовжуй тоді». З Стогоном Маркус підвівся на ноги. Вінсент був шокований його оголеністю, манерою сну, з якою, здавалося, комфортно всім румам, але яку він, безумовно, ніколи б не прийняв. Чоловіки, які обслуговують Палати Сенату, почав Юлій, були підозрілими ще з цього вечора, коли ці листи були запущені в місто. Близько години тому мій двоюрідний брат Флавій, він працює писарем, прийшов і сказав мені, що сенатори всі таємно зустрічаються в будинку Петронія. Нехай Огризнувся Маркус. Лукулус був з ними. Маркус повернувся, щоб подивитися на Юлія. Тепер в його очах був гострий інтерес. Продовжуй. Флавій сказав мені, що його другу, Гарбі, було наказано принести трохи вина. Лукуллус і сенатори розмовляли. Вони замовкли, коли він зайшов, коли він вийшов з кімнати, він затримався біля дверей. Він почув, як Лукуллу сказав, що подбає про твій арешт і що когорта оточить солдатів в Русі і утримає їх там, поки карти не будуть у місті. Маркус подивився на Вінсента. Наскільки це надійно? Огризнувся він. Як кажуть, холодно сказав Вінсент, я б поставив на це своє життя. Я йду до Легіону. Я сумніваюся, пане, чи підтримають вони вас довше? Вони моя особиста армія, крикнув Маркус. Звичайно, вони мене підтримають. Вони налякані люди, відповів Вінсент. Вони зазнали шокуючої поразки. Люди Петронія поширювали досить ефективну брехню останні пару днів. Бомбардування їх ще більше виснажує. Якщо вони боротимуться з картами, вони вірять, що помруть. Це пропонує їм вихід. І той факт, що лукул пропонує це їм, вирішить питання. Хочеш чи ні, Маркусе, тугари були основою твоєї влади. Якщо хтось наважувався виступити проти тебе і твого встановленого порядку, тугари допомагали тобі у твоїй помсті. Коли ти їх перемів, твоя стара система була приречена на зміну. У структурі влади порожнеча, і інші тепер прагнуть її заповнити. Як, мій «Моя гвардія може зрадити мене», – сказав Маркус. Його голос раптом став слабким. «Колись я розповім тобі решту історії Старого Риму», – рівно відповів Вінсент. «Тоді все скінчено», – запитав Маркус. Його голос був віддаленим. «Ще ні», – категорично сказав Вінсент. «Я викликаю п'ятий полк зайняти твій палац зараз. Але стіни». До біса зі стінами крикнув Вінсент. «Я борюся за твоє життя зараз». «Але коли карти вдеруться, вони рознесуть цей палац своїми важкими гарматами, і ти помреш, заблокований тут зі мною», – сказав Маркус, намагаючись вимусити сумну посмішку. «Забери своїх людей і виривайся звідси. Поки ще є час». Досить героїчно». Маркусе, але це означатиме, що моїй армії доведеться просто пробиватися назад. Для чого? Я буду мертвий, Петроній укладемо мир з картами, і ти будеш боротися з обома. У тебе є армія, яка чекає, щоб боротися за тебе прямо зараз. Хто? Єдині люди, які справді виграють від поразки тих, хто служить ордам. Звільни рабів і вони боротимуться за тебе до смерті». Він намагався зберігати свої риси рівними, але ошелешений вигляд Юлія викликав посмішку на його губах. «Це був твій план з самого початку, огризнувся Маркус». «Ніколи не так. Ми сподівалися, що врешті-решт це буде мирно. Боюся, що не буде. Ти тримаєш рішення, Маркусе». «Я думаю». Ти досить благородний, щоб твоя власна смерть могла стояти другою у твоїй свідомості після Руму. Карти – це лише маска для Орд. Я тобі прямо скажу, якщо Сенат переможе тебе зараз і об'єднається з картами, ми боротимемося, щоб отримати ресурси, які нам потрібні. Але нас відчайдушно мало. Без твоїх людей поруч з нами і Рус, і Рум впадуть. Особливо тепер, коли ми знаємо, що вони матимуть ту саму зброю, що й ми. І якщо ти не зробиш цього, весь Рум загине врешті рест. Бо якби я був в Меркі, я б знищив будь-яку людину, яка скуштувала свободи або знала про зброю, яку ми маємо. Ти занадто багато просиша, прошепотів Маркус, переповнений гнівом. Вінсент підійшов і схопив чоловіка за плечі. Чорт забирай, Маркусе! «У тебе небагато часу. Тобі краще діяти швидко». Вінсент відчував, ніби він осос вибухне від накопиченої тривоги. Все було настільки прямо і просто, і все ж чоловік відмовлявся бачити правду. «Я не думаю, що зможу», – прошепотив Маркус. «Пане, полк розгортається у палаці. Боєприпаси переміщуються з наших казарм прямо зараз, ми заносимо їх через рабські квартали». «Юлію, я хочу, щоб підвальні рабські квартали були підготовлені для госпітальної зони. Наш фірург скаже твоїм людям, що робити. Розпаліть вогонь прямо зараз. Візьміть постільну білизну і почніть її кип'ятити». Чоловік кивнув. Вінсент обернувся і побачив, що у дверях стоїть Дмитро, а поруч з ним був Гарін. «Я хочу, щоб чоловіки були розміщені біля кожного вікна». Занесіть гармати всередину і встановіть вогневі точки у дверному прорізі. Беріть все, що можете схопити, щоб побудувати запасні позиції на дальньому боці двору. Ця зовнішня стіна витримає деякі удари. Як тільки вона впаде, ми боротимемося з двору. Ми триматимемо перший поверх якомога довше, потім відступимо на другий. «Подивіться, чи зможете ви затягнути пару гармат на другий поверх, щоб стріляти у двір». Ця будівля, хороший товстий камінь», – сказав Бугарін з посмішкою. «Їм знадобиться деякий час, щоб пробити собі шлях сюди. Тепер беріться за це». Обидва віця лютували і пішли. «Отже, ти залишишся до кінця». «Це те, що я пообіцяв президенту». «Я триматимуся». «Доки мене не змінять!» «Що ви за люди?» Тихо сказав Юлій. Вінсент похитав головою. «На даний момент, налякані до смерті, Юлію!» «Ти знаєш, що помреш тут», сказав Маркус. Зневіра в його голосі була тривожною нотою. «Ти все ще тримаєш ключ до цього», огризнувся Вінсент. «Але я скажу тобі прямо зараз, твої варіанти звужуються». «Якщо ми зможемо протриматися, доки не прийде Ендрю, і я сумніваюся в цьому, ми підтримаємо тебе, але ти будеш маріонеткою для нашого уряду». Маркус різко подивився на Вінсента, не в змозі відповісти. «Все так просто, Маркусе. Я кажу тобі голі факти політики. Рус бореться за своє життя. Нам потрібно те, що ти маєш. Я хотів бачити» як ми працюємо як партнери. Але якщо мій полк пожертвує собою, щоб врятувати твою шкуру, особисто я захочу, щоб ціна була сплачена назад. Ти втратив свій легіон і свій сенат. Ми будемо керувати справами після цього. Ти будеш керувати цим, сухо сказав Маркус. біса з усім цим, огризнувся Вінсент. Я звільняюся з цієї посади і повертаюся до Русі. Нехай хтось інший робить брудну роботу, бо мені досить. А тепер, якщо ти дозволиш, у мене є інші справи. Не чекаючи на відповідь, він вибіг з кімнати, щоб знайти Дмитра, який чекав на нього в коридорі. «Ну...» Бастард відмовляється зрушити з місця, сказав Вінсент. «Що сформується на форумі?» «Я повернувся, щоб забрати тебе. Холодний від люті». Вінсент пройшов палацом, витягуючи свій револьвер і перевіряючи заряд. Підійшовши до частково відчиненого дверного прорізу, їм побачив формування легіону, що збиралося в ранковому тумані. З імпульсивністю, народженою всепоглинаючим гнівом, Вінсент вийшов із захисту дверного прорізу на мармурові сходи палацу і холодно подивився на людей, які зупинили свій наступ. «Що, вбійся!» «Вам потрібно!» – крикнув Вінсент. «Ви повинні бути на стінах, захищаючи своє місто!» Війна скінчилася, і Лукул-Лус вийшов з лав. «Ми тут, щоб заарештувати Маркуса Ліценія Граку за звинуваченням у зраді Сенату та народу Руму. Зрадницьких псів, яких ви називаєте Сенатом!» Засміявся Вінсент. «Що стосується народу, вони повинні подумати...» кому їхній сенат їх продав. «Карти! Це посланці Орд!» крикнув Вінсент, його голос розніса по площі. «Ваш сенат продасть усіх вас до різальних ям цим вчинком!» «З дороги! Янкі!» крикнув Лукул-Лус і почав рухатися вперед. З легкістю Вінсент звів курок свого револьвера і направив його прямо на наступаючого солдата. «Не рухайся ні на сантиметр!» крикнув Вінсент, Намагаючись, щоб його голос не зламався На площі запала тиша Куточком ока Вінсент бачив, як кілька лучників займають позицію Скажи своїм людям відступити, попередив Вінсент Вони можуть дістати мене, але клянуся вічністю Я кулю тобі в голову, перш ніж закінчу Я наказую тобі здати свій меч, Лукулуса. Пролунав голос за Вінсентом Посмішки промайнула на обличчі Вінсента. «Я б радив вам не виходити, пане!» прошепотів Вінсент, все ще тримаючи свою зброю, направлену на Лукулуса. «До біса ти кажеш». Вінсент відчув, як хто сторкнувся його плеча, але він не наважився подивитися. «Лукулус більше не командує легіоном», крикнув Маркус. «Тепер поверніться на свої пости, перш ніж карти будуть у місті». Момент завмер. Жодна сторона не рухалася. Легіон більше не твій. Пролунав голос з площі. Ах, патроній, героїчний лідер, ховається за своїми людьми. Насміхався Маркус. Щоб врятувати народ Руму від тебе. Востаннє я наказую легіону повернутися на свої пости. Карти в місті. Відлунив крик із віддаленого кута площі. Назад всередину. Прошепотів Вінсент. «Ще ні!» – огризнувся Маркус. «Тоді послухайте мене зараз!» – крикнув Маркус. «Я оголошую, що будь-який чоловік чи жінка, які є рабами і які вийдуть захищати нашу країну, відтепер будуть вільні». Вінсент відчув, ніби світ розмовся. Він почув, як патрони кричить, щоб їх вбили, і побачив, як Лукул-Лус ніби збирається емчати вперед. Лучники вистрілили. Пернувши вбік, він збив Маркуса на землю, вистріливши зі свого револьвера, коли впав. Лукуллус обернувся, вдарившись об землю сильно, тоді, як дикий гнівний крик, здавалося, відлунював по площі. Руки обхопили його, тягнучи назад всередину, навіть коли він тягнув Маркуса за собою. Діставшись з дверей, він побачив, як темно одягнені ліври і картів кидаються вперед через площу, відлунюючи тріскотливий звук мушкетних пострілів. Гучний залп вирвався з палацу, врізавшись у картів і, на його жах, також зваливши низку людей з легіону. Задихаючись, Вінсен підвівся на ноги і побачив червону пляму на тозі Маркуса. «Ти поранений!» Маркус напружився, щоб підвестися, вимушуючи посмішку, коли подивився на стрілу, що застрягла в його ручі. «Могло бути і гірше», – відповів він. Його голос трохи заплітався від шоку. «Ну, ти справді це зробив», – сказав Вінсент з посмішкою. «Однак занадто пізно», – холодно сказав Маркус. «Я повинен був зробити це в той момент, коли все це почалося». «Ну, принаймні ти зробив цей крок». Тепер якби ми тільки могли протриматися. Люди згуртуються на твою підтримку. Я сумніваюся, що це допоможе, відповів Маркус, злегка хитаючись. Заберіть його звідси, наказав Вінсент. Нехай фірург його залатає. Маркус не заперечував, коли кілька чоловіків повели його геть. Що він там сказав? Запитав Дмитро. Він запропонував свободу будь-якому рабу, який боротиметься. Дмитро засміявся. Хитра пропозиція. Досить умовна свобода, я б сказав. Вінсент не міг не посміхнутися, коли зрозумів, що Маркус насправді сказав. Це початок. Дмитре – початок. Вінсент повернувся до щілини у дверях і визернув. Натоп все ще розбігався в усіх напрямках. З палацу не було зроблено жодного пострілу, і він подякував Богу, що чоловіки не вбивають більше нікого з них. Загін картів відступив на форум, і з далекого боку площі він побачив, як підвозять гармату. Тепер трюк полягає в тому, щоб протриматися, сказав Вінсент, і молитися, щоб ці люди нам допомогли. Боже, це було гірше, ніж усе, що він коли-небудь знав у Вірджинії. Хитаючись у сідлі, Ендрю мав з зробити ще один ковток гарячої води зі своєї фляги, але поборов це бажання. Наступна річка була ще за добрих десять миль, і єдине, що було навколо нього, це степ. Піднявши руку, щоб затінити очі, він озирнувся. М'яко хвилясті пагорби переходили від зеленого до коричневого у сильній спеці пізнього літа. Трава була як величезний океан хвилюючись від поривів гарячого вітру, що кружляв і завихлявся, не приносячи полегшення від муки. Він боровся з нудотою, знаючи, що це таке. «Я не можу впасти зараз», прошепотів він собі. Залишилося ще години. «Я не можу впасти зараз». Фантазія танцювала крізь міражі. Це була осінь. Охолоджуючий вітер налітав з океану мену, крижений прибій розбивався об скелі, пінестій білий, хлинувши через нього, і Кетлін. Вона посміхалася, стоячи у високій траві, з Іллею, його старим бордерколі, поруч. Як чудово прохолодно вона виглядала, її біла сукня майоріла на вітрі, притиснута до її тіла, показуючи кожну лінію та вивин. Вона стояла перед ним, і лягавкав і танцював від радості. «Прохолодний напівводи, кохання!» Сміючись, вона тримала глечик, ріки крапель падали. Наближаючись, її одяг зісковзнув, показуючи повноту її грудей, стрункість її тонких стеон, чарівна посмішки любові в її очах. Прохолодний напій води. О, Боже, дякую! Пане, полковнику кін, пане! Дякую, кохання, дякую! Полковнику кін. Пане, Бульфінч збентежений. Він подивився на свого ад'ютанта, його обличчя яскраво червоне від спеки. Пане, ви говорили. Ви в пояку. З віли, Ендрю озирнувся. Його штаб був позаду нього, йдучи за порошеною дорогою. На наступному підйомі попереду, за милю, були розгорнуті кінні стрільці. Його очі боліли, він подивився в обидва боки. Позаду нього, прокладаючи свій шлях вниз по апієвій дорозі та залізничному насипу поруч, полки та батареї просувалися вперед. Їхні прапори трималися високо. Їхні форми мерехтіли і коливалися, як привиди у палючій спеці. «Полковнику! Пане!» – сказав Бульфінч. Його голос був наполягаючим. Щойно надійшло повідомлення по телеграфній лінії. З тривожним обличчям Бульфінч передав повідомлення, і Ендрю міг бачити, що він його прочитав. Його окуляри, здавалося, не могли сфокусуватися на словах, з ними було щось не так, і він розсіяно зняв їх і підніс телеграму близько. «Це було марно». «Прочитай мені це», – сказав Ендрю, дозволяючи своїй ручі опуститися. Його окуляри впали». Бульфінч на секунду відстав, а потім знову з'явився, тримаючи окуляри назад. Ендрю Росієно взяв їх і засунув у кишеню. «Повідомлення читається, так, пане?» Передові розвідники доповідають, що Рум впав сьогодні вранці перед картами. «Посланець з Руму перебуває на нашій станції, заявляючи, що наша допомога більше не потрібна, що Рум і карта підписали «Союз» що зворухнулося всередині. Він відчув, ніби його ляснули. Натягнувши Маркурія, він спустився з сідла. Коли він вдарився об землю, він відчув, ніби його ноги підкосяться. Йому довелося триматися за люк сідла. З навмисною повільністю він відійшов від Маркурія і взяв повідомлення у Ульфінча, і, надягнувши свої запотілі окуляри, прочитав його сам». Десятихвилинна зупинка», – сказав Ендрю і втомлено сів. Пролунав сигнал Горна. Його підхопили і прокотилися по степу. Навколо він чув звук зітхання виснажених чоловіків. Брязкання обладнання, що падало на землю. «Ви в порядку, пане?» – запитав Бульфінч. «Мені просто потрібно пару хвилин», – тихо сказав Ендрю, соромлячи своєї власної слабкості. Це було те, до чого він ніколи по-справжньому не пристосувався під час війни. Вбивча спека літа виснажувала його сили, вичерпуючи їх. Більше одного разу на марші він дякував Богу, що він офіцер, який може їздити верхи, інакше він знав, що помер би на дорозі. Чоловіки з 35-го ніколи не судили його суворо за це, але приниження від слабкості завжди його турбувало. Буде ніч через пару годин, пане, і він подивився вгору, щоб побачити хенька Петрачі, повітроплавця, що йшов по траві, даючи йому розуміючу посмішку. Не скоро, Джеку, я хотів би, щоб у нас була твоя повітряна куля з собою. Це було б набагато краще, ніж ходити, пане, і з дружнім салютом хень пройшов ще кілька футів і впав зітханням у траву. Тінь накрила його, і, злякавшись, він озирнувся, як Грегорій та інший ординарець розгорнули половину намету, били кілки по обидва боки від нього, і за секунди встановили навіс. Сором був проклятий. Він відчував, ніби вони рятують йому життя. Він почув, як хтось наливає воду, а потім шок від чогось холодного, що тече по його спині. Він скинув свою важку офіцерську курку годину тому на останній зупинці і їхав у сорочці та жилеті. Охолоджуюча вода на його шиї вдарила з шоком, і на секунду він відчув, що знепритомніє. «Ти отримаєш тепловий удар. Ендрю! Ах, мій вічно турботливий лікарю! Сядь, будь ласка!» «Я не рятував тобі життя під Геттісбургом лише для того, щоб ти вбив себе в цій богом забутій пустелі», – огризнувся Еміль, присівши біля нього і зазирнувши йому в очі. Він кивнув комусь, хто стояв за Ендрю, і ще один душ води скотився йому по спині. Його почало трясти. «Лягай, полковнику», – прошепотів Еміль, поклавши руку на лоб Ендрю. «Якщо я це зроблю, я ніколи не встану». «Ми повинні продовжувати рух». Чоловіки падали, як мухи, протягом останніх кількох годин. Я бачив принаймні чотирьох з них мертвими. Ендрю підняв телеграму, щоб Еміль прочитав. «Чорт забирай!» «Прошепотів Еміль». «Отже, вони здали». Ендрю заплющив очі, хоча мерехтіння світла все ще танцювало перед ним. Він повинен був зосередитися, мислити чітко. Він ліг і відчув більше води на своїх грудях, і розплющив їх, щоб побачити Грегорі, який стоїть на колінах поруч з ним. Його очі сповнені майже материнської турботи. Ендрю слако посміхнувся. Я буду в поляку, сину. Випийте трохи цього, пане. Ендрю підняв голову і почав ковтати кухоль води. Повільно огризнувся Еміль. Пийш вико і це може вбити тебе. Він дозволив воді пробігти по його пересохлому язику, скотитися по горлу. Він відчув, як його шлунок зводиться, і він боровся з нудотою, намагаючись утримати дорогоцінну рідину всередині свого тіла. Думай, чорт забирай, не дозволяй слабкості захопити тебе. Він заплющив очі, бажаючи поринути у сон. Він сент, а як до нього злякавшись, їн сів. Еміль зник. Грегорі та Бульфінч сиділи поруч з ним. Я заснув. Лише на пару хвилин. «Пане!» – сказав Бульфінч. «У телеграмі нічого не сказано про Хоторна», – сказав Ендрю. «Ми не можемо гаяти час». Взявши бляшаний кухоль з рук Грегорі, Ендрю повільно допив решту його в місту. Його шлунок прийняв це. Кожна крапля просучувалася прямо в його тіло. «Рушаймо!» Сказав Ендрю, підводячись на ноги. «Ну, Ендрю», – сказав Еміль, повертаючись до нього. «Не треба мені, ну, Ендрю! У нас все ще є Хотон і його люди в тому місті. Я знаю того хлопця». Він сказав, що триматиметься, доки його не змінять, і, їй Богу, він це зробить. Кожна хвилина дорогоцінна. Він підійшов до Меркурія і побачив, що його старий друг виснажений, боки вкриті засухлим потом. «Горність! Грай наступ!» – заклик горна пролунав, його підхопили і відлунив у відалі. Прокляття та стожінь наповнили повітря, коли чоловіки боролися, щоб піднятися. Групи чоловіків зупинялися, нахиляючись і піднімаючи лежачі фігури, які вони виносили з високої трави та переміщували на узбіччя дороги. Я віддаю наказ призначити одного чоловіка на кожні п'ять, які впали, сказав Емільтоном, який вказував, що він не прийме жодних суперечок. Якщо вони зможуть поставити половинки наметів для тіні, і ми залишимо воду, ми врятуємо більшість з них. Інакше вони помруть тут. Ендрю кивнув на знак згоди. Ходімо. «Меркурію, ми з тобою прогуляємося трохи». Не озираючись, Ендрю почав рух, спираючись на сідло. Змушуючи одну ногу ставитися перед іншою, сом повернувся. Кетлін біжить перед ним, сміючись. Її голе тіло біле, прохолодне, вабливе. Її груди піднімаються і опускаються з кожним кроком. І він сміявся з дурості її бігу голяка ось так посеред степу. Падав сніг, а вона бігла без одягу. Наскільки божевільною була та жінка? Я знову йду верхи, подумав він. Рух був повільним, млявим, ніби вона була під ним, а потім вона зникла. Він Сен дивився на нього своїми старими очима в хлопчачому тілі. Хлопчик стікав водою. Ти сказав мені доповісти тобі на заході сонця, пане. Але ні, це було під час війни. Якої війни? Це були тугари. Чи не так, чи це був Геттісберг? Ні, це був Джонні. Дорогий Джонні лежав мертвий. Вінсент тоді навіть не був у полку. Це повинна бути Тугарська війна. Чому ти такий мокрий, Вінсенте? Ти в клятому місті мокрий. Я мокрий? Він розплющив очі. Було темно. Боже мій, я осліп. Був спалах. Злякавшись. Він озирнувся, витягуючи свій револьвер. Ще один спалах у сутінках. Був сміх хлюпання. Я мокрий. Він подивився вниз і побачив, як темна вода закручується навколо його ніг. Де, біса, я? Це річка, пане. Григорій був поруч з ним, хлюпаючи на нього водою, ніби він був дитиною. Німо посміхаючись, Ендрю озирнувся у згущуючій темряві. Тисячі чоловіків заходили у прохолоду, сміючись, зачерпуючи жменями дорогоцінну рідину, падаючи. «Як довго?» Прошепотів Ендрю. «Що, пане?» «Я пам'ятаю, як ти робив на віз. Лив на мене воду». «Кілька годин тому, пане», – тихо сказав він. «Принаймні, я так думаю». «Ну, будь я проклятий!» Прошепотів Ендрю. Був ще один спалах світла, і він побачив розгалуження блискавки на далекому горизонті на заході, і перший слабкий запах охолоджуючого вітерчу охопив його. «Дякувати Богу! Буде дощ!» засміявся Еміль, підходячи до Ендрю, із драматичним розмахом падаючи, щоб сісти по груди у річку. «О, руку мою Богові!» зітхнув він, Ошелешений, Ендрю озернувся, і, здавшись, їм впав у воду поруч з Емілем. «Найгірший марш, який я коли-небудь робив?» «Ми, наймовірніше, втратили дві, може, три тисячі відспеки», – сказав Еміль. «Вони розкидані по дорозі аж до Їспанії. Цей дощ, однак, врятує більшість з них». «Що це?» – запитав Ендрю вказуючи на мерехтливе світіння на південно-східному горизонті. Ти не помічав цього раніше. Дорогий лікарю, все, що я пам'ятаю, як бачив, це мою голу дружину, що кривляється в снігу, сказав Ендрю зі зітханням. Ти справді був сонячним ударом. Думаю, так. Ми бачимо це протягом останніх півгодини. Це рум. «Тоді хтось все ще бореться там», – сказав Ендрю, повертаючись на ноги. «Це, безумовно, схоже на те». «Бульфінч». «Тут, пане. Є ще повідомлення. Вони підключаються до лінії «зараз, пане». «Ну, піднімайся туди і роби це швидко». Підійшовши до Маркурія, Ендрю закинув ногу в сідло. Кін заєржав, коли він відтягнув його від пиття і поїхав назад до берега річки, витягнувши свій польовий бінокль, він навів його на горизонт, сподіваючись, що якось зможе щось побачити. Це було все ще нічого, крім мерехтливого танцю світла. «Як далеко ми зайшли?» – запитав Ендрю, дивлячись на Грегорі. «Трохи більше тридцати миль, пане. Це був пекельний марш». Тоді тридцять ще залишилося. Приблизно так, пане. Ендрю, я сподіваюся, ти не думаєш те, що я думаю, сказав Еміль, підходячи до нього. Передай слово, крикнув Ендрю своєму штабу. Дві години відпочинку. Можливо, ця буря позаду нас наздужене. Ми маршуватимемо під дощем, принаймні буде прохолодно. нічний марш Ендрю. «Половина твоєї армії впаде до світанку!» «Це накази!» – огризнувся Ендрю, і Еміль, побачивши, що сперечатися марно, пішов з приглушеним прокляттям. «Пане, ми щойно отримали повідомлення!» – крикнув Бульфінч, біжучи назад, щоб стати поруч з Ендрю, залишив у свою сумку на сідлі. Він витягнув пачку сірників. Він запалив один і підняв його – закриваючи полум'я рукою від зростаючого вітерця. Станція «Іспанія» доповідає, що переправа через річку Кеннебек під атакою. Сели невідомі. Лінія на захід замовкла 20 хвилин тому. Милостивий Боже, вони за нами, прошепотів Ендрю. Раптом все стало зрозуміло, шматочки головоломки нарешті стали на свої місця. Його обвели навколо пальця. Він подивився назад на захід. Вони могли бути назад у Іспанії пізно завтра вранці. Запас деревини в Іспанії був низьким, але вони все ще могли пустити назад 15 або 20 поїздів. Це буде принаймні ще півдня, скоріше день, щоб повернутися до мосту. І що тоді? Сердито подумав він. Я буду бігати з одного кінця в інший і нічого не робити, крім як вбивати свої війська даремно. Він подивився назад на схід. Якщо я форсуватиму марш, я буду там до полудня завтра. Можливо, половина чоловіків буде готова боротися. Карти будуть відпочилами. Я навіть не знаю, чи робить я щось добре, йдучи туди». Я завжди можу відправити загін Баррі вгору по лінії, щоб дізнатися, що сталося. Нас завели в глухий кут Емілю. Дерев'яно сказав Ендрю, передаючи телеграму своєму другу, який запалив сірник, щоб прочитати повідомлення. У мене є підозра, що тут більше, ніж здається, на перший погляд. Холодно відповів Еміль. Той кромвель завжди був підлим виродком. Іноді бути підлим виродком. Це хороша якість, особливо у війні. Що ти збираєшся робити? Я нічого не можу зробити позаду мене зараз, сказав Ендрю. Якщо ми втратили міст і наш зв'язок назад додому, ми його втратили. Біг назад нічого не дасть. Я відправлю Гаррі з парою поїздів вгору по лінії, щоб дізнатися, що сталося. Надійшли кур'єра назад по дорозі до Їспанії. Всі чоловіки які випали з маршу, повинні зібратися назад до того міста. Вони вибувають з бою тут. Змуз Кіндреда піти з ними і організувати збірну бригаду. Його Астема вдиває його в цій спецітапилу, сказав Еміль з занепокоєним тоном. Це мудрий крок. Ендрю. якщо він відволік частину своїх сил, щоб вдарити по мосту, чому він не знищив його? Перш ніж ми перетнули тому що він хотів, щоб ми перетнули. Для чого? біса. Він міг би захопити Рум так. Я не міг зрозуміти це раніше, тихо сказав Ендрю, тримаючи телеграфну лінію відкритою, навіть коли він оточив місто, не надсилаючи силу, щоб затримати нас, не підриваючи міст Кеннебек як перший акт. Він ніколи не хотів Рум, прошепотів Ендрю, Вродok полює на зуздаль.